Här kommer texten från framåt C sidan 58-59. Millas friluftsdag. Friluftsdag det är en dag när skolan hela klassen är ute hela dagen i den fria luften. Friluftsdag. Kanske i skogen. Igår hade Millas skola friluftsdag. Då var de på utflykt i skogen. Milla, hennes klasskompisar och flera lärare samlades först vid skolan och sedan åkte de buss tillsammans till en friluftsgård utanför stan. Det regnade på morgonen, så Milla hade regnkläder, stövlar och mössa på sig. Under regnjackan hade hon varma kläder i flera lager för att inte frysa. Flera lager, då blir det att man först tar en tröja, sen har man kanske en kofta. Sen har man en chock som en stickad chocktröja Sen har man jacka och sen har man regnjackan. Det är flera lager, som en torta. Man lägger det i lager. Det är bra när man, så man inte ska frysa. Mm. När bussen var framme slutade det regna. Och det var fint väder resten av dagen. Framme, det betyder när bussen hade kört hela vägen till den platsen de skulle gå av på. På friluftsgården. Då kommer den fram. Den har åkt färdigt. De har åkt hela vägen. De är framme De är framme vid skogen. Det står slutade det dett, regna. Ibland när man läser och när man pratar så säger man inte slutade utan man säger bara sluta. Hon slutade klockan sju igår. Hon, klockan det. Hon slutade klockan sju igår. Och om man säger sluta och sen säger man det till det. Då blev det när bussen var framme. Sluta det regna. Slutade det regna. Sluta det regna. Och det var fint väder resten av dagen. På förmiddagen. förmiddagen promenerade klassen en timme i skogen. Milla hittade en fin sten och goda lingon. Lingon är de små röda bären som man gör sylt av, Lingonsylt. Man blir hungrig av att vara i skogen. Så när barnen kom tillbaka till friluftsgården åt de sina matsäckar. Matsäck, det är det som du tar med dig att äta. En säck är en stor, stor påse med skräp. En säck. Eller en säck potatis. Stor, stor påse med potatis. Men en matsäck, det är den maten du tar med i din väska. I sin ryggsäck hade Milla packat både ostsmörgåsar och pannkakor i en matlåda. Hon hade också med sig frukt att äta. Och en termos med varm choklad att dricka. Varm choklad att dricka. Det är ju inte vanlig choklad utan det är ju mjölk som man blandar med kakao. Kanske lite socker. Eller mjölk som man blandar med det som heter oboj. Då blir det varm choklad att dricka. Hon la några nyplockade lingon på sina pannkakor. Det smakade jättegott! När alla barnen hade ätit lekte de kull och kurajöma för att bli varma. Kull på skånska heter piet. De lekte piet och kurajöma. Det är när en, där alla gömmer sig och en letar. Klockan kvart i tre var det dags att åka hem. Dags att åka hem var det tid att åka hem. På kvällen berättade Milla om friluftsdagen för sina föräldrar. Det var spännande att vara i skogen. Matsäcken var jättegod. Det var hela texten. Nu läser jag den en gång till. Och nu läser jag inte på skrivspråket, utan nu läser jag på talspråk. Millas friluftsdag. Igår hade Millas skola friluftsdag. Då var de på utflykt i skogen. Milla... Hennes klasskompisar och flera lärare samlades först vid skolan och sen åkte de buss tillsammans till en friluftsgård utanför stan. Det regnade på morgonen så Milla hade regnkläder, stövlar och mössar på sig. Under regnjackan hade hon varma kläder i flera lager för att inte frysa. När bussen var framme slutade regna. Och det var fint väder resten av dagen. På förmiddagen promenerar klassen en timme i skogen. Milla hittar en fin sten och goda lingon. Man blir hungrig av att vara, vara i skogen. Så när barnen kom tillbaka till friluftsgården åt de sina matsäckar. I sin ryggsäck hade Milla packat både ostsvagåsar och pankakor i en matlåda. Hon hade också med sig frukt att äta och en termos med varm choklad att dricka. Hon la några nyplockade lingon på sina pankakor. Det smakade jättegott. När alla barn hade ätit lekte de kull eller pjätt och korra gömma för att bli varma, för att bli varma. För att bli varma. Klockan kvart i tre var det dags att åka hem. På kvällen berättar Milla om friluftsdagen för sina föräldrar. Det var spännande att vara i skogen. Matsäcken var jättegod.